Assalamualaikum rahmetullahi ve berekatuh. Motra dhe vëzërr, ndodhemi përsëri në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Jemi në emisionin e tretë ku kemi nisur këtë cikël emisionesh dhe flasim për rrugën drejt Zotit ton. Rrugën drejt suksesit, rrugën drejt xhenetit. Kemë folur në emisionet e kaluara, në dy emisione e kaluara, në emisionin e parë raportet tona me me Zotin ton dhe në emisionin e dytë ndriçimet në këtë rrugë. Dhe sot, si për herë, ne kemi të ftuar mesafirin ton Hoxhën Eluar Enisrama. Ozh mirë erdhët. Mirëojtëm, vllajshum, Allah e shpëlfis. Kemi pasur goxha pyetje. Goxha e interesimit për sa i përket uh, emisioneve që keni folur për raportet, për ndriçimet, më së sëmosi për ndriçimet në emisionin e ditës që patëm, dhe kjo tregon që janë tema ndoshta të paprekura, kaq reale, kaq më thënë të ndjeshme, dhe kjo ndjesi bën që më themi që a ka diçka qofë dhe të vogël mi sa shumë të shkurtë, më thënë nga ajo që kemi kaluar para se të futemi në temën e të ditës sotshme. Zërimi i Allahu më ndihmua për të mirë që ai ka dhënë. Zërimi i Allahu më ndihmuar që të na ndihmon në këtë rrugë, të na mundson që të ecim të sigurt dhe të arrijm faqebar të Zotit mënduar. Ne i më munduar që në takimet e kaluara do të, të flasim për një rrugë që njerëzit e kanë tepër të panjuhur. Është një rrugë që kush ka kaluar në për të nuk është kthyer më, nga si ka përfunduar tek Zoti mënduar ande nuk kemi ndonjë kënd të gjallë i cili mund na flet për këtë rrugëse si ka kaluar deri në përfundim tek Zoti i di. Qëштоçë njerzi zakonisht u bie që në disa raste edhe të bëjnë përvoja personale në këtë drejtim dhe kjo e bën këtë rrugë sa të pak të vështirë dhe duhet guxim i madh që të ecit në këtë rrugë. Gjithashtu ajo që dua të ke, të them në fillim të këtij misioni është se ne po dëshirojmë që besimtari të jetë stabil të arrijë mua ti ku duhet një ecje të vazhdueshme, të pandërprer. Mos ta gjejmë askend të hudhur për skaj rrugëve, të për udhur, të larguar nga rruga e Allahut të mënduar. Por të ecë ecje stabile dhe të Allahut të mënduar, ecje do të thotë që i siguron arritje tek Allahu i mënduar, arritje faqevardh, arritje të shpëlimit. Atëherë padyshum se duhet i këtë parashyr të gjitha ato që po flasim edhe më tej që me lene Allahu të manuar dhe të mundu me t'i shpalosim në takimet e arshme. Kurimi të këndryshimet dhe të të kam përmenu disa përëndryshimeve që duhet t'i ketë parasysh udhtari dhe t'Allahu Gjellewala vazhdimisht të ndezora. Dhe për atës se janë të ndezora është në sigurt, por frika e gjithësën se në qofë se në ndë një moment udhtari dhe t'Allahu Gjellewala fikë ndë njërën nga këto drita. Apo largohet nga pjesa ku ndryqojnë këto drita. Do të thot, nuk kërkon atje ku bie ndryqimi, për zhvendosit për shka këtë arsuive të ndryshme, si kur që kemi të sekë, e atere në që se zhvendosit nga rruga, pa dryshme se ndryqimi që i duhet nuk godet në pjesën ku aje zhvendosën, anda imbetet në ersirë. Dhe aja që e, ka menduar për te, do të thot, e, që mund të shtohet në këtë dryshme, është pa dryshme një ndryq Kam haruar ndoshta të, të përmendë takimin në fundit është ndriçimi i durimit. Nga se vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Es-safaru qit'atun min al-azab." Oshtimi përmban vetë në tij një pjesë të të, të vuajtjes të mundimeve. Kjo është së përket kësaj bote, që njeriu duhet të transferohet për një vend në një vend këtë botë. Apo i duruar. Kovës të shitë veta, i kovëjtë veta, dhe vetëm i durueshmit mund të arrinë në xhak. Kësë, kësaj bote. Po, kjo është ndoshta më shumë e rëndësishme pataj. Shumë e rëndësishme. E çfarë të flasëm për një udhtim të, të gjatë me plot rreziqe, sfida? Atë që vetë do të jetë. Andaj duhet, tjetë duhet të jetë i durueshëm. Drejtimi i durimit duhet të ketë ndezur në vargjëmsi. Gatë shumë njerëz ngutën që ta vjelin frytin ekse rrugë, knazin pritjen e durimit të Allahu xhelalu ala, shpërblimin ta marrin në hapat e portës së rrugës. I themi durim nga se të parë ato nga kamësuar, që edhe me vite të të tëra, të kërkoj një knacin në namaz, apo, pa. dhe nuk e kanë gjithu për e tëse, pas shumë viteve, angazhim dhe përpjekje. Andaj, ndryqimi që duhet a ketë gjithur të ndezur udhëtarit e të lagjër lewale është durimi. Mirë hoqë, më thënë, losim zatin në ndryqaj, në ndryqaj më thënë të gjithë, më thënë në këtë rrugë, më e vërtetë ne kemi të përshtatur misionin rrugat drejt Zotit, drejt Allahut, drejt suksesit, drejt fitores. Atij çkohu ka rreziqe. Edhe mendoj se kjo tema është e sollshme që ne do ta trajtojmë dhe bisedojmë së bashku. Por do të doja tani se me një shprehje që shpesh e dëgjojmë për ne, ku themi Islami është ilaç. Edhe po gjithmonë thon dukej sikur se ilaç edhe jo si një ofertë tjetër, më thonë do jo ilaç. Emisione me këtë duke futur pasaj kë rreziqet po kjo është një një frazë e përhapur ndërmaze tek njerëzit dhe që padyshim për shkak të përhapjes së mëdha edhe tek të gjithë mundive kemi sociale, më thonë kemi që është edhe të smundjeve, jo, por duhet të them që për shkak të përhapjes së mëdha ka ndikuar që njerëzit të kenë këç kuptime të mallë si të islamit, sikurse kemi cekë në fillim. Do thotë, ë, nëse pyet një musliman, çfarë dëshon ti nga Islami? Çfarë dëshon ti pikëse feja ku e ke përpara? Çfarë dëshon të përfitosh nga kjo? do të shumëm se shumitë e njerë do të kërkuin ilaqë. Apo, jo udhëzim njëtë. Për shumëllë të të dikosh, unë e dëshrej që islami, prej islamit të bëmi qetë. Apo, të imi suktë, do të ilaqë për qëtësi, ilaqë për preje, ilaqë për sukses. Edhëpse kjo në regullë, Allah u gjallur e ka zbritë këtë li për ilaqë, në ka muajmë ka qështja. Mir po nuk duhet që thelbesisht dhe esencialisht të kërkojmë nga historia e gjithë mund sa arni të smurrimit në Kur'an ai semuniya tona. E çfarë të bëjmë për periudhën e shëndetit atëherë? Është ke i them. Andaj plot njerëz më vonë i drejtohen Allahu xhalla wala kur janë në vështirësi, kur janë smur, kur vjen në çorsokak. Atëherë ndejë zë dritë ulzimit dhe ulzoan. Kjo është e mirë, elhamdullah, më mirë se mos ndodht asnjëherë. Mir po sigurisht që kemi sik, nuk duhet mbetur këto. Islami është mënyra e vetme që ju duhet një njerit të jeton. Çdo mënyrë e tjera e të ndryshsh është gabim. Prandaj, nëse kështu e kuptojmë Islamin, do të mundojmë maksimalisht në çdo hap, në çdo lëvizje, në çdo fjalë të kërkojmë udhëzimet islame se çfarë të veprojmë. Por këtë nuk e gjejmë sot tek muslimanët. Një musliman që don ta marton djalën e tij, bë përjashtime, po vjen përgjithësisht. Po. Po futi këto të fjalë musliman, të, të gjithë ata që ndihen si musliman, dhe deklarohen si musliman. Në musliman çdo ndonjë përshëm mund ta marton djalin e tij. Para se të martohet djalin e tij, ai mëson rregullat. Obligim që një bashkëdhikon te gruas? Jo. Kuptimin islam. Po, ka po, për të thënë që shleka e Islamit thotë. Po. Shleka e Islamit. Ose përshëm vajën kur të hap, a e din arsh të vajza e pregaditur që të jeton një bashkëtortur në frymën e Islamit, edukuar nga familja e saj? Nuk ka ashtu. A hengun dhe dhe dhe dhe gazmendin që dojmë ta bëjmë Në rast të martesës, a konsum musliman? Jo, nuk e bëjmë kët, ngase kemi na traditë si si, si, si të festojmë, apo biznes kur duhet të bëjmë, ushtim kur duhet të marrim, çum aspektet e sot. Do të mbehet islami pa konsultuar. Kur konsultojmë? Kur dikush shef ëndër të këçi. O, çfarë të bëj kam për ëndër të keqe? Ose kur dikush smuret, smunje, domthonë që nuk i gjeni ilaç ose ka friksime apo mos më ka bërë dikush magji. E këtu po domoshtërisht është Islami. Kur të vdesë dikush, si ta varrosim? Do të është aq i kufizuar Islami në aspektin e jetës së muslimanëve saçi as si ilaçi nuk mbetet nganjëherë. Edhe pse themi edhe po the është ilaç është e pamjaftueshme. Po pa, Islami është sistem i jetës. Islami është mënyra e vetme qysh duhet në një ritetin. Të të Gjithë do mënyrë e tisë ndryshe. Qoftë Fiol kjo, vepër, çendrim, pikllim, gzim, lidhë raportesh, biznes. Çka do të thot? Ndryshe nga e që në Islami është gabim. Qase nuk ka von Allahu Azzeh u mungo këtu. Sikur të thotë Abu Dharr radhiyallahu ta'al anhu, aç holsisht nëmse i dërguari sallallahu alajhi wasallam, saçi edhe kur një shpend fluturon te bikukatona, ne e dimi se në lëvizjen e krahëve të tij a do të ket dobi apo do, po do të ket keq. Jo një kuptim bukval kështo. Çata përcaktoi po në 1900 Gazuku, po derin këtë mos ta mësonte. So që, do thot, ë një qifot erdha u ankua tek një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, "Ky i dërguari juaj nuk la gjë pa i mësuar juve. Madje po ju mëson në vazhdimsinë më të kundërt na asoj që ne jemi." Çvari sa Muazi radhiyallahu taala anhu, thanëmse dhe më te për të çtë mërmën aty. Thanëmse si të futemi në banjë është ky nevoj dhe se si do dalim. Madje ne ka mësuar edhe për mënyrën e kryes së nevojës. Si këto detale. Që hap të kupton se Islami nuk ka lënë asnjë aspekt të jetës tonë pa përflir. Që nën kupton se çdo mënyrë e hetës ndryshe me të gjitha detalet e jetës larg Islamit është gabim. Dhe është devijim nga rruga. Dhe është e rrezikuar rruga që ne dëshmo të jemi te Allahu xhalleu ala. Pa gjithë këto detale përflir në këtë u them detuar Allahu të mënurë. Ande dhe si kur që përmende, pa dëshim, një rrug e kësa natyre, i ka edhe rëzikjet e veta. Futemi kërëzikjet, e që të vërdet është e frikshme në një rrug, më thënë që do të rëzikjat madhe, pa të që ka rëzikjet? Rëzikjet do të egzistojnë të bashdimisht. Dhe këto rëzikje, na kërsnojnë në dy rrafshët themelore. E para, na rëzikojnë çemosht arrim të qëllimin. Një njëri për shembull i cili nuk e dinë se një rrugë është e vështirë për tu kaluar. Mendon se është një rrugë e shtruar bukur, e shtruar mirë, mendon se mund ta kalon me goma të thjeshta. Nuk përgatitet me goma dhe me zinxhir për të kaluar apo. Ai mund në betin të mbetet në fillim të rrugës. Ati nuk i shprijnë makina. As nuk kanë ditë çka keqje, mirë po për shkak se nuk e kanë njohë rrezikun e rrugës, kam betur, pa e kalurë këtë rrugë. Andaj, mos njëjë e rrëzike fillim ishtë, rrëzikan mos arrit e në qëllim. Që, që në Ta, që ne i përmëndëm që... Po, që të arrim të kallahu sukses shumë, si kurse po e përmëndë në të të në vazhdimësi, në gjennet, kjo është fitur e reale. Dhe e dyta, që nësilë ignor, ignor, ignoranca dhe mos dhja e rrëzikeve është se mund të pësoj me pësoja fatale përgjet r dhe përplase më ndënjë nga këtu rëzicet. Në qësë nuk i kemi parasysh. Andaj, njëri u mund që të hec me shpejci të madhe një vend ku maksimum i shpejci është 30 km. Në or, nësë ai, është në shpejci në 150-200 km. Në dhe kërkesa për të minimizuar shpejci në këtu është përshkak se është një këthes shumë rëzikshme dhe duhet me kujdes kaluar. Dhe që përse njëri u nuk e minimizon shpejci në dhe nuk sillet konform kësaj shenje, rrezikon jetën dhe familjen e tij, rrezikon për plasjen. Dhe kjo është gjithashtu ajo që do të shumë të flasim edhe për rreziqet në rrugën e të Allahut Azza. Mos pasi aparejse këtu në rreziqeve, ose mbetet njeriu i ngelur në fillim të rrugës, pa vazhduar fare, sikur si, si plot një skambetur. Ka vëde në fillim të Islamit që 30 vjetë dorë që falet, ka mbetur deri tek namazi. Të gjitha ti atë i ka kas Të gjithë i kanë problem, nuk ka arritur të islamizojnë jetën e tij. Për fjalë arsye, për shkak të rreziqeve që si ka pas parashysht, që të klasin për to. Ose të tjerë janë përplasur shumë keq, që e kanë ngritë specin aty ku nuk erdhash me ngrit. Apo edhe kundërta, e kanë ulë në maksimum specin aty ku është dashur me specin e kaluar. Dhe për shkak të ngallërimit të specisë janë përplasur me një makinë tjetër që u ka zënë rrugën. Andaj qort e rëndësishme pikërisht një sikur se kuptojm rrugën do të thot konkrete të kësaj bote që kaloj duhet nën hijen e kësaj ta kuptojm edhe rrugën e talloxhë lavala andaj ka rregullën e veta por i ka edhe rreziqet e veta dhe për shkak të këtyre dy pikave duhet që të njihem me këto me këto rreziqe sepse përkat asaj që ka të bëjë me rreziqet dietaret islamna kanë përmendur disa prej rreziqeve që duhet të kemi parasysh Ato ne asnjë nuk e dëmton besimtarin. Por ajo që duhet ta dilë është vetëm ta kupton se është e natyrshme këtë me paqjet rrugës. Që sigane ne nuk e kuptojmë një gjë. Pse ndodh kjo? Kur e kuptojmë shkakun se është natyrshme dhe rrugë. Për shembull të kandu ndonjëherë me shku tek mjeku, apo dha të kallon disa medikamente. Apo sipasë medikamenteve për shembull, kepsu uh, disa ndryshime në trup. Pashëm mund marrë mendje, për pa gjumsi, tijet, pa. ose gjumi i tepërt, ose qarkullime të barkut, çka do të thotë. Dhe i shqetësu. Posa ke kontaktuar mjekun, normalisht, është no. reazim normal, mos u shqetëso. Apo, dhe posa ke kuptuar këtë shqetësimin gjaj, i shqetësu. Ja, Edhe pse kanë ndodhur këto pasoja, por megjithatë i ketë kaluar me shumë siguri ngase është normale. Që Andaj, qëllimi dhe... që jonë është të sigurojmë këtë udhëtar se këto rreziqe që po i shindet rrugës nuk i dëmtojnë, por vetëm kuptoni se si normale. Kjo është shumë rëndësishme të kuptojmë. Kuptojmë normale është të ndodhin këto. Në Qase nëse nuk i kuptojmë normale, mund të na zhvendosin, të na porudhin, të na dëmtojnë e kështu me radhë. Është vërtet ka ndodhur atë. Është ndodhur, më thonë që diçka që ti sekret ditur kur e merr vesh normale, thonë, ke shkatuar veten dosha për dy javë të tëra, ose oh. një mujrë rreth. E thonë, ka ç'i le ti këtë? Ka kanë. Nuk ta ehtë natë të smyrin këtë gjë. Andaj sikur që thonë Arabot, idhauri fa sabab batal al-ajab. Kur dihet shkaku, largohet çudia. S'kam u çka çuditash ngjelen jithë nuk e dija. Do pa, dhete dhete pa, ki, të desitim. Po, po, ti piga ti. Po, është, është dëmoshme. Është njëmitë forca e diës. Na duhet dia për të vazhduar rrugën e të Allahut azza. Rreziku i parë është që plot muslimanë kuat ke thjesht pasojnë, për shkak se nuk e njohin kët, dhe nuk e kuptojnë kët normale, është vetmia në rrugë. Rreziku që të mbetesh nga një i vetmuar në rrugë. Mosu fryksa. Normale është Çka në kuptën vetëm një në rrug. Nga njëri i vetmi në klasë që jo falesh. Apo? Po. Pa. Ka panika. Tash e ardhmë ime. Shokët e mi të gjithë nuk po falen. Mos voll ky namaz është pengesë ndonimoresh që çështje. Kan bëtur njerëz të tjerë të vetmuar kështu, por nuk kaçi në rrezikshme. Vazhdo me tutje. Nga një nimetër musliman don të vendos shami në kokën e saj, apo? Pa, Para vetmuar është, të gjitha shoqjet e saj nuk kanë shami. Të gjithë të, të afërmit e saj nuk kanë shami. Mund di gjith, e gjithë e gjithë lagjja e saj nuk ka shëmi, është e vetmja. Dhe shejtani gjithmonë ngacmën në kët pikë. Vetëm ti, ç'i do të bësh? Të dashj, nuk do të doin. Do të mbetësh e privuar, larg pa perspektivë e kësaj rrugë. Themi se të gjitha këto janë ndërmale të ndodhin. Apo vih shejtani të frikson të të të të bën panik në zemrën tënde, kuptojë normale. Ngase vet fillimi i kësaj fye ka qenë fillim i vetmimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar i vetmuar i vetem ka filluar andaj sikur se ka thon pejgamberi ose mbe da alislamu gariiban wa sayuudu gariiban ka filluar islamin kët natyrë të një vetmie i, i me chudina ta shpjegat dole te nuk kemi qenë kso ne kur apo dëgjojm këto fjalë ne nga ky presion shoqëror plot njerëz sbrabsen sbrabsen plot njerëz ne kush kimi pa fmiqra kudultash më mikra. Apo, apo e thoj kështu. Dhe kë ndikon që njëri pastaj thotë, po, nuk nuk nuk nuk, nuk shtyhet me gjoks, për kjo masë e njerëzve, ose për shembull me shamië, ose ne gjizmun kemi pas raporte mashkull të femra pak më më liberale, më të lira, sesa që ju po na mësoni. A di kur që personi nga kion, personi nga kion, personi nga jona, po, vetmia pa përkrahje, njeriu fillon që të tëpsohet. I themi se është normale të gjendeshi i vetmuar, mirë, po mos u ndihej i vetmuar. Kjo ka dallim. Dallimi madh. Mund të mund si të ndut të gjendeshi i vetmuar. Po. po, i vetmuar i. Në shoqëri i vetmuar janë rreth në familje, po, po nuk guxon të ndihesh i vetmuar. Nga se sa so e sa so krija sa që ti nuk ishe. Nuk je në kontakt me ta. Nuk i njeh, janë konformë në përputhje me atë që ti. Muhamidi sallallahu a.sallam, thot në adithin që e të rëzmën Bukharihu në sahihun e ti, në uthtimin e ti në Isra dhe Miraj. Apo, ha. thot kanë po atë shumë engji duke u fal, në shtatë pojnë qil. Paramendo, toka është e pa krasushme me qil në par. Nga se të gjith, do të të planetet, dhjelë, lihana, janë nën qil në dunjas. Paramendo, mbitejnë edhe shtatë pojnë qil tjerë. Sa është kjo madhështie madhë, subhanë Allah, që Allah Gjellahu Ala me te e ka kriuar këtë botë? Thëtë Muhammedi s.a.s. në qilë dukë ngritë, nuk kam par zbrasti, vend të zbrast aso një pëllëmb, apo? E që nuk ishte melek duke qëndruar në këmb, apo në ruku, apo në sejzde. Shkoja këtë mas të madhë me lajkish, që nuk mund të numrojnë që i binë Allahut në sejzde. Kur ti falësh, po, rejtë që ti pa ishe, në të bënd të, të gjindisht i vetëmor, por në qofë se logaritim, kreset e Allahot, kush më tepër janë që falën e për nuk falën, këta janë pakica. Thadë Muhammedi sallallahu al-sallam, është një shtëpi në qilë, si kurse në tokë bejtul ma'amur. Në tokë është qabja, qabja. në qilë është bejtul ma'amur. Thadë pejgamberi sallallahu al-sallam, gjithë do të ditë, pare më ndoje, lëndëruar, gjith që ta adhuruar Allahun dhe nuk kthehen më aty. Çdo ditë ka 70000 vizitor të rinj, të rinj që nuk kanë qenë më herët. Që në fillim, që nga fillimi i krijimit afër, deri në fund. Allahu huwa është i madh. Sa është kjo turm mos? Gjithë këta janë përkrasit të tu. Të gjithë këta janë me ty, gazet e adhurojnë të njëjtin Zot që ti atë. S'ka vetëm një ditë të caktonim tonën, thoshim ne që në tre vatra Hoxh ka shumë që ndvetëm fatkeqësisht më thën kemi shumë qytete, qoftë në jug të Shqipërisë apo në veri apo në Kosovë, kudo qoftë, më thën, mund të jetë një qytet i tjerë, ditë një vajzë mbuluar që falet apo një vullë vetëm që falet. Sa thosh vetëm një ditë, mendo që është jotja e kësaj dite që funën 70.000 tan bashkë me ty. Vetëm kaq, apo jo. Po. Por sot sot është për krahë që më thon. Por megjithë gjitha këto, sa ka për njerëzve, sa ka të mbuluar në botë që kjo më të musliman nuk e ka rason të njoftohet me to. Apo për shembull mjafton që të shkosh në një qytet tjetër në qofë se në ju këtë Shqipërisë ka pak, mi afton të jafruat Tiranës, apo të jafruat Prishtinës, dhe të shese, po thujë se tërbota që i nga mbuluar, atër. nga numri i madhi i motarëve që i rhamle a vazhdimisht në mbuluar, ose nga numri i madhi i blëzëreve që i shkojnë në përgjamia. Andaj do të tëtë, nuk i, nuk i i vetëm, nuk e lenë Allahu këtë kosmos që Pakica e krijesa e adhuruar Allah xhelleuala. Bën Allah krijesa të posaçme që e adhurojnë Allah xhelleuala. Por shejtani e ka çpërdor këtë gjendje të vetmisë që të bën të ndihesh i vetmuar. Kjo është faza e dytë. Faza e parë gjendëshi i vetmuar, e dytë ndihesh i vetmuar dhe pasa ndihesh i vetmuar, e treta është ndihesh i pa përkrahr dhe e katërta ndihesh i rrezikuar. Andaj nuk godzim, që, friksa, ke guxim të mbapsesh. I themi që mos u frikëso nga së tek e fundit tek e fundit Allahun ka la mëruar për kët paketë. O kalilun min ibadiyish shakur. Pak nga robëta Allahut e falenderojn Allahun si duhet. Pak a nuk je i lumtur apo nuk je e lumtur që ti jete nga kjo paketë që i ka përzier Allahu i mënuar, ta falenderojn Allahun si duhet. Kjo është kënaqëria do. Kjo është përkraja e mjaftueshme. Andaj ndihu se gjithmonë, në çështje eimit vetëmuar në në shkollë, të vetëmuar në klasë, kudo qoftë. Duhet ta them kët vetëm i thash me ndjenin se ka shumë nga kretës që Allah në dhërën, për me gjithat, edhe mos me qërëtu. Qëka duhet përkër e me modhës se e kia Allah në asë gjelë? Apo? Këta që i si Allah të në me ty? Mm -hmm. Allahu gjellë le valë është duke parë rëbët e di në tokë, për e shatë duke pire alkohalë, për e shatë duke bëra moralitetë, këtë duke gënjërë, për e shatë duke bërë kështëtë. E tu i si pëtë shë? Ty përshë duke i po. Apo? Intërit, intërit ball 200. A më at shumic që në vazhdimsi dit për ditë na dëdit mbi ta dëret hidhrimi i Allahut apo në kët pakicë që vazhdimisht apo më shpres se që thitin oksigjen, më shpres se kaq bita dëret kënaçi i Allahut. Pa nuk të bëndom, nuk të bëndom. Nëse ekip parajë tërkët për kraha. Nëse ekip parajë tërkët mirësi, tërkët kënaçi që Allahu Jellaluladir e dër e dër për miqë. Gjithashtu ajo që Dhe vërtet që mos ndihesh i ose e vetmuar, është kjo dhunja është do të thot faza faza. Apo sot nuk të jesh pakic, nesër Allahu xhellahu wala bën ti shumic. Apo dhe dhe ajo shumic ndodh që ti të bësh shkakto për këtë punë. Sot ti ke fllumëu fal, mirëpo stabiliteti yt. Stabiliteti yt ka bërë që ti të mahniten me këtëta futen Allahu xhellahu wala. Në çops ne çdo ditë të ndrojmë mendime. Gjurose me. Sodmshami, nesër Pashami, sodm na maz, nesër panamas, sot kjo është haram po nesër kjo është halal, gjithmonë për shkak të presioneve të shoqërisë. Kjo ndodh. Atëherë si do do t'u dëshmojmë të tërë se Islami është është e mjetë? Nuk mundem. Dhe pikrisht, pikrisht në këtë në këtë moment të lehtë të rrezikshëm janë munduar të luajnë gjithmonë armiqtë e Islamit. Kot e kanë këtë e kanë në qovë se përpjekën që ta shpallën islamin, për shambull, të papërstasën për njerëzimin. Nuk munën. Ase islamin duke i mposhë në gjithë dhe mejdan. Shiko atashtë në krizën global e ekonomike? Vetë ata. Rëkthin vetë. Islami vetë, ne nuk imi bërra zë. Qëfarë bënë nga musliman? Nukurmi në krizë, zëmëta. Allahu Gjellawala me këthej për i mposhë, për i njënzën që vetë t Ato po mundon që të bëjnë, do thotë, ë investime të ndryshme, të bëjnë kampanja të ndryshme për të kthyer në krishterizëm, ndërsa Allahu në shtëpijat e tyre po mbil Islamin më si si të, të, të madh, sikur që a din do thotë, në moskë, sa has numri i madh dhe me çfarë specie po për përhapet Islami, pastaj në Europë, në Amerikë, ekzëmërat. Andaj, nga këtë kënd sikur janë të lodhur, ç'ka të kemi? Tash fillon të luhet në kartë të dytë, po Islami është mirë, pa i mirë, po i pasbatushëm. Nuk vushtir, po kmuanish. Është shumë vërtet, sistem shumë i mirë, ideal, po ne i ne si në kumund apo atë njëri mbeti si është si panoramë e bukur, asoj bukurisë tami, po ti kthehemi në përsëri barlogut tonë, po. Apo andaj jo i themi, është e mundur, është e mundur të zbatohet nga se historia ka dëshmuar kat ashab të pejgamberit sa sallam, apo të rrethuar me rezije të ndryshme, me idoli të ndryshme, me gjithashtu me traditë te për të të të ndytur, të rzytur në loj loj, besytnje jam bjetuan, me lene Allah Gjellewala dhe për një kohë të shkotër u installua një shoqëri për shembul në hisri njëzora për të kuptuar se islami është i aplikushum, islami është praktik, nuk është utopi nuk është dëshir nuk është diqka që është e mirë, për nuk, jo, bëhet bëhet, por fillon me individa andaj mos undi i vetmuar, vllai nderuar, as motër nderuar, mos undin të vetmuar, mjafton që e keni Allahun e para, mjafton që çdo kush që është rob i miri i Allahut është sikurse jo. Nuk mund të jetë njeriu rob ose kriesa me lajë këtu dëjort. Rob i mirë i Allahut gjithsesi nuk i adhurojnë Allahun e mballosur. Sa pa mundshme. Andaj çdo kush që është i mirë me Allahun është i si ti. Çdo kush që është keq me Allahun nuk është i si ti. Andaj kush që për kraje e fortë. Dhe gjithashtu e treta sikurse se ai ka është Allah u ndrën gjendje. Allah u ndrën gjendje. Sot e shkërtu, pas të ndryshë. Ndronke në gjendje. Për ndaj, në gjitha këto bënë një besumëtar që mos të ndinë vetëmin. Po, e shë vetëmin, e gjenë vetën të vetëmuar, nuk përmajë këtë, por nuk duhet të ndinë këtë vetëmi për të shëndruar pas të kjo vetëmi nga një reflektiv inatër shumik se rrugë në një rezik që rezikonu thimin e ti d Të manoj. Më vjen të them të kthej këndrëcimin që përmendëm në fillim, të ket durimi dhe do të eci. Po Melena dha të manoj. Hax, as kaputim për një shkupu të të shkurtër, qetësie dhe rikthehemi përsëri të nderuar mish. Shkupu dhe mi për të rikthyer përsëri në studia për të ndjekur bisedën që kemi nisur me Hoxhën Israma rreziqet në rrugën drejt Allahut. Të ndëruar mishë, këthejmë përsi një studio, për vazhduar bisejden që kemi nisu rruga drejt Allahot, jemi kërëzikjet, hodjë. Ishtë nuk e full për rëzikjet, përmëndëm vetëmin. Vazhdojmë me rëzikjet e tjere? Rëziki radhës, do të që e kam përmenu në djetarët e islam, është rëziko i të tëpruarit. Qoftë në shoqëri, qoftë në të folu, qoftë në qka të qoftë. Gjithëgjë, islamin e e ka reguluar, që ta përdurim në mas të duhar. Gjithëgjë të primë në këtë rafsh, Ose në dëmëtanë, është rëzikë. Nga se është në logari të, në një angazhimi që na duhet në këtë rukëtë, të hecim. Rëziku maj malë që sot, mund të vrem të këtë qoftërinia islame, qoftë këtë rizim islam, të këgjëmat i islam, e kështë më radhë është, të shqoqruarit e te për të padobi. Mm -hmm. tët, në të të të të, në ndajtë e musliman me sot, shumë pak, bëhet aje që Allah u kallonë, vëtë avasa, vë bilhakqi, vëtë avasa, vë bisabër. Të kshilohin në punë të mira. Në punë të mira në vërteten, që të jemi njëri për tjetrin faktor stabiliteti, në rrugën Allah Gjellawala. Ose, të jemi njëri për tjetrin frimzem për durem. Edho në vëllak kam pas në problem t Çka kanë Melina Allah të mënduar. Nuk janë këtu netë muslimanëve. Apo, nëse e marrim në, në aspektin e përgjithshëm të ndajve të muslimanëve dhe e ndajmë një përqindje, do të shohim se një përqindje e madhe të, të ndajve e zën për gojime. Apo, që është haram. Atë dikun ia frot edhe akuza e pabaz. Kam dëgjuar njëri po thotë ka diçka, kjo është akuzë, më nuk është përgojim. për gojëm. Për gojëm është të përmandes acha s'e vërtetë. Poraçi nuk je i sigurt, shpifje. Nëse th nëse thuajë që ti s'kam dëgjuar, që shpifje, Edhe kjo është, po, nga se ti ka fënash më thonë. Normalisht, nga se çfarë thot Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, sal sal sal sal "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bima sami'a." Sa Peygamberi sallallahu alajhi wasallam mjafton që në të biejë në gënjeshtër nëse flet traçë që dëgjën. Kjo është urgë mjaftueshme që të biejë në gënjeshtër, në shpifje, në akuzë. Pastaj sot koprimo abytov që bën për gjë të kësaj bote të padobishme, apo ka dal fyllon telefoni, fyllon laptopit. Unë s'po them që është e ndaluar të bësid këtu. Po për çfarë Allahu më kon? A ke dërmend me bli? A ke dërmend për tek timëtë? A ke dërmend të hapur dyqan servisi për kët? Jo. Çështë lakmia. Ah, po i bukur, s'i bukur. Ah, po, to dhe këtu ia pat aq hapësirë të mëdha. Saçi patën kë rrezikon udhimin ton ka Allahu levare. Gja se para mendon se si mund të barti një musliman i cili 2 minuta para ezanit apo i tërë muabbedit është jashtë kësrrugës. Apo dhe tashmë dhe tashmë baret për tin katrug dhe dëshironë që të ketë një ambient komot namaz, një prulshmëri është e pamundëshme valla nderuar, është e pamundëshme. Për pa shembull nëse ne dëshirojmë të flasim çit në kë studio, në këtë mision. A është dashur të vim pak para të fillon emisioni? te ulem të poshojmë, panë të kisha orën duke vrapu. Apo në ambient komplet tjetër jashtë duke vrapu, duke vrapu dhe të vit ashtu is të lutëm. Dhe në moment ti më jap mikrofonin huaj për të gjë. Do të ishte shumë çesharake, do të ishte shumë jo serioze, unë duke dihatur, duke qenë me me frym të zën në fytyt tash të përgjigjem. Për shkak të ndodhkjo, për shkak që është sekar aspektu, i duke batu nga një ambient komplet tjetër në ambient tërëstë teatral. Andaj, shumit se mësme në kështu bartën. Futën në Ramazan, një muaj të adhurimit, në muaj të ngritjes, të Koranit, tërësisht të papregaditur, tërësisht do të të të shkyqin nga Ramazani. E pasaj, kur futën në Ramazan, ta është me fëllon të mëndon qëfar të bëjë, si të organizojit ditin, vonësht, apë? Pra ndaj, gjitha këtu në shkaktuan për shkaktë të shqoqirive të tijepër ta, fjallet të tijepër ta davë ato te porta dhe kjo padyshim është një rrezik i rradhës që duhet të kemi kujdes. Në këtë brenda rrethit të ta brenda llojton. Padyshim, padyshim dhe ne jemi dëshmitar të kësaj. Një musliman sa ka lënë në për kafe. Çfarë bëhet atje? Sa rrezikohet syri në atë kafe, sa rrezikohet vesi, sa rrezikohet goja, sa rrezikohet zemra jon si miaq i udhimit për tek Allahu xhalla wala. Qëve haku familjes, duke qendruar. Pastaj gjithë janë këtu me radhë, do të që po i përmend që jan rrezikja potenciale në këtë rrugë. Për këtë arsye do thot, një musliman i cili dëshon të jetë i sigurt në këtë rrugë, duhet të ruhet nga ky rrezik. Pse po i them rrezik? Qase shpesh edhe shejtani uazbukuronjë. Po në vlona në kafeçë po pim, në alkol nuk po pim, me drogë po rrim, na spërkojmë në poshtëpia publike këtu më radh, në më vësërë po rrim. Apo sikosa bukur tingëllon? Por është se som ropa këmeta po. Po më vësërë po rrim, po çfarë po bën? Nuk është vetëm të rish mediken, po po ja, po me dikën. Po çfarë po përfiton nga ajo? Çfarë po dal me të? Sa sa është sa so është profiti do bija nga qendrimi me kët vëllezër. Andaj, tash nuk ka dobi mbyllën xhamin do mami. Vetëm au. Lezë Kur'an, përmend Allahun azhjal. Kjo do të thotë vetëm ja, pse kjo është më rëndësishme se vetma, më pa dfsëm. Padoshem. Padoshem. Andaj kjo është një rrezik potencial që rrezikon ustarët Allahu azhjaluhu ala, do të thotë të të, të pruroret në çdo gjë. Veç të të në veçanë ditë të tepruat në shokëri, të tepruarit në të fulur, për të çdo që të bije, uh, bie biseda, ai koçfar thot. Po dale vllau, nuk ka nevojë të, të komentosh çdo ngjarje. Nuk ka nevojë që ti të jesh pjesëmarrës në çdo debat. Nuk është, nuk domë të ndonjë që duhet të jesh pjesëmarrës në çdo bisedë. Ka më jithsesa që mbetësh i heshtur vllau. Nuk e gjen veten, përmend Allahun e mënduar. Me paheto të them diçka. Që pa kujdes. Pas taj ndikon nga se kultivan tekna pa të kna pa kujdesinit e folërit, e që pasaj në shpije tek përgojimi, në shpije tek shpifja, në shpije tek shumë gjyrat e rëzikshme që në rëzikon në rrugën dhe të lojgjët dhe vojle. Të smetun nga djetarë të hershëm të se lefit, se ata hezitanin që në disë raste edhe qenit të i thonë fjalë që nuk janë të mira për gjuhon, nëpse qenë është taj. Kanë thënë nga se kanë frikë nga qeni bartëm t Nuk mund të pasojë botë dallime. Atë që jam mësuar t'ia them qanit, atij ia them pasojë njerit, dhe pasojë kjo është ofenduese. Për njeriu është duhet të ruhet. Sa njerëz për shembull, fatkeqçi jam mësuar të të përëj fjol ofenduese, sharre të ndryshme. Më shosni. I thought I got asked ya, është loj. Por pastaj është se don disa afekte, raste të, të të ngutis, mund të thotë në kuçë. Është seriozë apo mund të ndyta, përme një fjalë të dytë nëpër mejlisë ku është janë serioze madje ndërsa nëbardh të xhamis ferso fjalcë të s'më sot goja m'am sot goja këtë rrezik thonë andaj gojen duhet ta kemi parasysh syën ta kemi parasysh mos shikote për ke nevojë të shikosh këtë shikoj nuk ke nevojë mos shikoj më shikoj më mirë mbyllni syrin shikon tokë se shikon ditë që mund të as mund zemrën tënde prandaj të tepruarit në, në, në, në ushqim, të tepruarit në të folur, të tepruarit në gjum, të tepruarit në ushqim, të tepruarit në shumë gjëra. Jan rreziku i kësaj rruge që fat keq çesh plot nga muslim, nuk e kujdes. musliman nuk i kurton kujdes. Muslimani kujdesen që mosopreken me alkol, me marrë realitet dhe kash mjafton. Po, po kjo është kjo është dëmoshme. Mir po rua ju se edhe të tepruarit në të gjërat e lejuara është i rrezikshëm. Po, hots. Duhet të dizhite para që përmendëm po. vetmia dhe shëkrimi i tepërt. Çdo gjë e tepër, çdo gjë e tepër thon se. Pasi që jemi duke u thuar ditë Allah të, të manduar, atëherë ne përmendam se janë disa, janë disa dukuri që shfaqen përgjatë kësaj rruge. Nëse një ustad do të Allah të manduar i kupton normale nuk i bën tëm. Po nëse nuk i kupton normale mund të poson shumë keq, madje pasojë fatale. Pasojë që i kushtojnë me vdekjen e zemrës, i me vdekjen e trupit, ka se mund bëhet ti gjallë. Por de zëmra devjen nga rruga e Allahu të manduar. Nuk i bën përshtypje mua ajeti i Sadith jashtur. Përfarë sy. Për, për, për shkak se ka qelluar përballë në këtë rrezikun, nuk ka ditë të si ta komenton. Dhe është smrapës. Këto çka them po dis dekur i më zëll. Po. Ajë që mund ta përmend në vëmë është janë disa probleme që shfaqen për jetë kësaj rruge. Ne thua se sikur thashë nuk i si kupton normale. Mund të shërbëjë si një tunel i errët punëri umbetet me drita të fikura apo dhe kërsir atë i janë shton frikën për të vazhduar. Nuk ka guxim të vazhdon. Ka se nuk din çka pa prat. Dhe preferojnë që zbrapset. Ja si. Sot për shembull, ë ndodhin mos më pajtim me mos muslimanëve. Dhe shpesh po ndodh. Jo rodhar. Ndodh mos më pajtim me mos muslimanëve. ë Sonjes për shembull kanë ndodhur që do që mos di çit menaxoj me që mos pajtim të zbrapse nga rruga Allahu jellehuala për shemb uh, kan mendë gjunieri njëri thotë kështu tjetri thotë kështu a ka ludh kokën me këto mendime edhe çfarë bën xhirni mendim vetën un do të bëj kështu një mendim që as kush nga palët që në këtë mos pajtim gatjëto nuk e ka thënë e pa dyshim se ai po ja hap rrugën vetësi një rrugë për të vjet ka se po anzihen një mendim që nuk është vetëm absolutisht duke larguar nga përçarja, ka lënë një mendim tjetër. Ka gamë spajtimi, ka lënë devijim. Ose për shembull sheh war free, që zoti po qenë musliman, mos të mos e provoa. Kuçi kush derdhë gjaku musliman, kuçi kush war free musliman, përçarë musliman, vrasë musliman. Disinga do të thë ai më gjunj nuk e thot, po ngamrënda diçka ebran. Po atë është kjo diçka në rregull. Nuk do të thot. Nuk do të thëste kësot. Në temi se kjo është normali me gjithë dhe ka ndodhë kërështu. Dhe Allahu në ka thënë në Kur'an, në, në ka lemrua për këtë gjendje, se në qovë se e braktisim rrugun Allahu të manuar, zytimi në mëkatë dhe në gjunahë, nuk e ndiki mundzimin e Muhammedi sër Allahu e sëlem, atërkëtu janë pak të qëfar në ndodhën, qëfar duhet të në ndodhën. Shikua e dalim mes të i muslimon të sëtë shumë, për balë kësaj, apo, dhe të Nyer Ibn Abbas ishte në një mëjlis Tubim dhe u pyet për, për një çështje. Dhe tha, "E kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi dhe sufën kështu Ibn Abbas." Atë i është ofurt i Muhammedit sallallahu alaihi dhe sufën. Njërin nga ata pranishmëti tha, "Në rregull, në rregull, kjo fjalë që po e thotë ti, por unë e kam dëgjuar Ebubekrin duke thënë kështu." Ebubekri, "Ndonkëj sti lan nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sufën, njeriu më i dashur, më i afërt." Mir po çfartha Ibn Abbas, tha për shkak të kësaj që tha dotot që është për mënenë si një lloj konkurrence fionin e Abu Bekrit ndaj fionës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam un për çdo moment pras çet bjen ghur nga qytet na bytin shiko sa e kanë ndermanish ka çështje që sa sot për shemb rrezuat rëz, fionë pejgamberis sallallahu alajhi wasallam për fjalë të ndonjë ateiste për fjalë të ndonjë artisti futbolleri çika do qoftë apo lihet brapa fjalë pejgamberis sallallahu alajhi wasallam Në ekonomistët kjo është e sigurt, po ka thonë pejgamberi se kjo është dështim. Jo, kjo është ekspert, ta pyjsim kët. Shikoj për çfarë njerëz refuzojnë të fjala pejgamberit. Se pastaj dyso sprova anësore që Zoti na sprovan, për të na vëdisuar që kthehemi në rrugën e mbar, çuditemi. Nësa ashabët e kishin këtu instaluar, po shumë qartë e kërcuar rrugën për të dënimit. Për të dënimit. Prandaj kjo është e, të të nimin, e natyrshme. Nuk duhet të shënduhet në rrezik që na lërën nga rruga e Allahut leualla. Për këto që po na ndodhin duhet të shërbeni si një loj zimi për neve, si një loj alarmi, o musliman, këto Allahu që po adërgan njën shenet që dvedisohëni, oma asabeku mi musibetin, febima kesebet e idikum, oja fu anë këthir, Allah në ka pëtinin shura, thot, gjithë dhe që ju gëdet, është përshka të duar vë të juaj, ja. vetë e këni kërkuar, që kësa bukur Allah vazhdojnë dhe thot, e për shumë të tira Allah u afalë, Po tju donan tallo për çdo gjë do t'ju mbështet. Po na shkatronte. Për vetëm është për vetësin, për të njëjtën e juaj është kjo. Sa njëri zbrapsot atë dëgjoni lëm të keq për një hoj, për shembull, ata edhe hoja edhe hoja po bën kështu. Atë pse na mos bëjmë? Dhe zbrapset. Normale vëllai që edhe hojëllat të zbrapsen. Është normal që një dietar të gabon. Është kuptoje normal, nuk është normale kur soda të pastërtis. Përsozo te realitetin e ju, mund të jetë normale. Ande kuptojë këtrëzek, përgjatë rrugës mund të shosh në një hoq të përutur. Mund të shosh, Allahu na forcoj. Mund të shosh në një haxhi, në një njeri që sokon namaz. Mund të shosh rahat. Dhe ka, mund të shosh. S'oj a që ka thënë Umuseleme, Allahu më shëroi të çoj tik nocë më të. E kanë pyetur Umuseleme. Çfarë lutoj më së tepër mi dërguari sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thonte më së shumti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ummi sallam ashte quruati. Da sa më së tepër mi i dërguari sallallahu alaihi wasallam lutje me kët lutje. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. O ti që i gratulon Zamrat. Porzo Zamrat, gamirant kjeçin, ga kjechat mir tullon. Ma forco, ma bë stabilë zemrën time në rrugën tënde të mirë. Amin. Më së tepër mi këshilluti peqamerson andaj haxëse rrugë dhe nëse shëh njerëz apo mosu ndal e si ky ndodhi mosu ndal mos, mos harxë kunkët por thuaj o ti që forçon zamën më forçon mua e mos më përodh mos të më largon nga rruga sikur s'u larguan këta na vazhdo rrugën qofse këto tunele këto errësira i tej kalojm me ndriçimin e bindës jemi të bindur se këto rrugësh të vërtet se këto rrugë na çojnë në drejt por këta kanë bërë diçka që janë larguar Dëgjimi i bindës na bën që kështu ti komentojmë këtu ngjarje, do të vazhdojmë. Por nëse ndalin me si ky e çfarë bëri ai, kur ky bën pse ne mos bëjmë, me këtë më radh, komentojmë për ruge. Këto komente, padyshimse, këtu e rrezikojnë seriozisht udhimin tonë detajologjik levala dhe nuk na mundson të ecim përpara. Andaj dietarëve u takon bindmëspojtim. Ti vëndëruan merrë mendimin ju jo atçi për sot epshitën. Për atë që i përshëtat, do të thotë rregullit që ti e ke përsëritur më herët e ke një huaj që gjithmonë e ke pyetur pëtat fakti që, pa, që kosh, besushum, argument, më vëto me të po nëse do kush bjen hoq i besueshëm ndonjë argument që do të shoq ky hoq s'ka pas mundësi me kuptu mund ta përdon një mendim kjo është rregull tjetër që nëse ndonjëherë do ta seriojm por dua të them që mos mos e ndodh mos se shkaktar çmospajtimi dietarve, gjendja dhe dhe një hojë, e muslimanëve, veprimdjen e goxhë, e këto gjëra do të thotë të jenë ato që të zhvendosen nga udhtimi detajojëlova. Tehes dhe thua e që ka thënë Muhamed sallallahu alaihi wasallam se më së teprmi kështu luti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vë bashumse, do të thonë në fund na mbetet, po mënoj në fund të shërimit të këtyre katër pikave me siguri, ti ke edhe diçka tjetër për të, të, të pyet, por dua rëziku... pa, uri, të them që rreziku po unë ajo që përmendën hoxhë, do të thonë ne kemi shumë masë, do të thonë të paktën në në ato vende që Islami ka qen pak e dobësuar ose nuk ka ekzistuar për një farkolë dhe nëse dikush ka bërë gabim, jo thjesht devijoi, por ka edhe shpënduar, nuk shkojmë në xhami sepse është ai aty. Po. Kur vjen dhe ai nuk është vend për mua. Dhe kjo është vërtet rrezik shumë i madh, thashë që edhe e kemi. Po dish. Gojza. Çdo aspekt, njeriu që lidhet për njerëz nuk mund ta arrijë. Ti ke rrugën tënde. Do thonë, prandaj Ti ke rrugën tënde. Ai i bind Se kjo është e vërteta. Po. Herz. Herz. Lani po kë, lani këta. Nuk do të pyetësh për ta, do të pyetësh për veten tënde. Anta Herz, akabër kë, godja të zeza dhe pastaj ka ardh xhami. Nuk je ti që ke më gjykuar. Allah e din më së miri sinqeritetin e ti. Po, nëse qoftë sinqert, Allah është blenë, nuk është qartë, e shbe. Nuk kur sinqert, e kazu vetë që dënon. Pse ni duhet të mirë me diçka që nuk na ka ngarkuar Zoti? As nuk kemi kompetencë për këtë çështje. Andaj ti e përgjegjë për veten tënde, e përgjegjë për familjen tënde. Çfarë bëhet atia, çfarë bëhet këtu e këtu rrugë nuk është nëse mund të bësh mirë, bën mirë. Nuk e mundsi, largo vllai dërruar. Vllai dërruar, po, vazhdo rrugën, ti ec. Kjo është ajo që është e kërkuar. Edhe pa kënaqëngëluar. Edhe mendoj дека ngëluar dhe në një rrezik pa drejtuar. Po, mendoj se është rrezik që gjithashtu ë, shumë i seksuar në jetën e për njëshme të muslimanve, e që keqkuptimi, do të të i ti, shka këtanë që njerëzit, do të të mas ti në raporte mitësore me këtë rrugë, së po të thamë që të zbrapë, të ndevjojnë, po në është ta raporte mitësore, do të të të dëmtojnë për gjatë këse rrugë. E, kush esë në këtë rrugë, sëpravohet? Dhe kjo sëpravë, nuk është për të i dëmtojnë rrëllëtarët Por kjo sprovë është kjo sprovë është për të ndëgjuar nga ta konfirmimet e vërtetë që janë të bindur për rrugën që po ecën. Kjo është një rrugë që thash edhe më herët, nuk ka interes ai që ka bërë këtë rrugë për ecë studentë. Por ti je i ndëruar në qoftë se si janë vendosur këmbët e tua në këtë rrugë. Prandaj e ka dhe koston e vet këtë rrugë, e ka dhe çmimin e vet. Vë dërgohen sprovën ganjera ku besimtari në këto sprova, kërkuat nga i që ta rikonfirman ga dishmërin e ti për të vajrdua rrugën. Gjitha rikonfirmim, është dozë stabiliteti, është forcim. Në sprova vim për forcim dhe jo për... Pa dushim, ja pa dushim. Andaj gjithë do sprova që Allah në e dërgan, nuk dëshërën që për mes të hajtë na shkatran. Unë jam i bindër. Se këtë fjallë e ka unë i më kaim e lëgjëzirë e mi bindo në qoftë se njerëzit, kështu t'i koptojnë së provat, do t'knaqen me to. Kush t'a ka dërgu së provën? Allah i mënduar. Allah u po deshni me shkatru, po deshni me devju, këtë do t'a bëndë të ndryshe. Pas prova. Jo, do t'a bëndë të komple ndryshe. Mirë, për këtë së provë t'a ka dërgu, që të vedisosh, të këndelesh, të marrësht e marrësh dheqë në rrugë që nështë t'a ke har apo dhe sprua të ngadalsoj për meditim. Tanë miri kur të nguti, apo harron gjëra. Kurzo ngadal, ulo. A din ku je? Kur të kur të ndalesh hovnë atit thotë po valla. Shikoj sa bukur që ndola, kam haru ta marr pasaportën. Darsë ndodh kështu. Andaj ngadalësimi, ngjeritempo se eçës është për të na vëdësuar ngadal ngadal se shpejt disa njerëz mendojnë se, se ka njerëz për shkakum që posa të futen islam dhe do sobligj me, me anësori i kryn mendoj se kjo kjo është nai me pegamën e asomjev apo po bëroj po vjen sprova këtu ka dal çeka shtrajt këçerti ende nuk e ke paguar çmimin e kulit, të vokulet të mbështet në Allah falërimin te Allahut durimin për uljes lutjes gjitha këto e kanë një kosto kanë një çmim që nuk paguhen ndryshe pas me dalje te suksesi nga sprova <të> mund të sprovohesh ju zgjoj të qenë autoritativ. Apo, dhe tashma një këty në islam. Nga këndi islam tashma nuk mund takzosh ato autoritati. Nga se e përpëndarija që e kërshuar dhe në medja ka qenë endaluar. Apo, është vështirë që t'ja fi kërshvejt të drejtë autoritivit. Së projë! Po, Allahot të thatë, e ja robim. E ja robim që të shojmë se a je i sinqartë në rrugën tënde, apo ke hyr me kushte sikur se kemi cik. S'i fillojm kohë. Sprov. U sprovua në safta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. U kërkuan nga ata që t'i kishin dorë nga autoriteti. U kërkuan nga nga ata që t'i kishin dorë edhe nga vendi i tyre duke emigruar në Medinë. U kërkuan nga ata që të praktikonin pasurinë. Mir pas në vardim si i treguari sa sa i përqësonte. Ne nuk therrrasëm që besimtari të i këduan nga autoriteti dhe pushteti dhe pasunia eojë mbaj sa të ardhshme. Po në çoftë se rrezikohet Islami yt a të rë yi i gajchim që gjithmonë t'ia konfirmosh Allahut të munduar se ti je i, ja i përcaktuar në këtë rrugë. Kryesorja dhe më e shenjta për ty tashmë mbetet rruga, ndërsa gjërat e tjera sa erë ndoijnë këtë rrugë, jam i gajchim që të hedhë. Dhe nëse ne në ka bëjt ku një shembull të shkurt e kisha përmend. Shumë mirë. Një disoj dietar në katër të kësaj e përmend një shembull konkret. Thonë, nëse im ju thon një anie Dhe kemi qiçin për turizëm do kon. Kemi bler gjëra të ndryshme, dhurata të afër me, nga sa ti ka qen lir. Dhe padyshim se çdo udhëtar ka pas valizhe me vete të shumta dhe numri i mar udhëtarëve ka rënduar anijen. Atash më e rrezikon udhtimin anijes. Dhe kapiteni anijes na thot se anija është e stër ngarkuar. Rrezikojmë që të zhytemi në fond të ditit, apo. Atëre kërkohet nga çdo pasagjer që të hudhë, që të hudh po. diçka të vogël nga ajo ja. për ta ksider stabilit nënis. Çfarë do të hudheshim ne? A do të hudheshim ne me trop duke braktisur valizhet? Jo, patysem. Jo, gase e fundi që do ta bënim është se ne të hudhemi. Do të hudhemi fillimisht ato që kanë qenë më të lira. Apo i blime në vendin ton. Po nuk është e mjaftueshme, tani shkojmë në basë çmimet, në basë të rancis dhe kështu juojmë aftë. Ne kështu hedhem në det. Andaj kjo është e kërkuar. Për jasprovave kur trëndohet tania ja, është duke u zhyt po pat mundsi që ania që i dukuhuar ka hallau në këtë rrug të bëjë stabile, të lundron sigurt me gjitha ato që i ke, shumë bukur është, me pasuri, autoritet, raporte, shoçri, me gjitha këto, shumë bukur, nuk kërkohet prej teje që të hedhësh asgjë. Por nëse fillojnë ania të rëndohet, atëherë duhet diçka të hedhësh. Çfarë kanë këtë dynjë, më thonë mos marrësh. Po, pat dyshim. Atëherë çfarë do çfarë do të hedhësh? A do të, të, të, të hedhësh namazin apo lasë po të pengon të shoqëni? apo do të hahë shoqërin nga se tashmë namazut bëte sigurt. Cilat ta bësh? Kjo është që të prret në këtë rrugë. Nëse nuk të ka ndodhur deri më sot, do të ndodh. Do të ndodh nga se kjo është kjo është një rrezik. Në qoftë se njeriu është i gatshëm dhe është në pritje të tij, din se si duhet të pozicionohet. Por shumica nuk janë të gatshëm dhe në habin e thirrës së kapitenes së anija pofundoset, habitin kanë edhe e luajn besimin, e luajn namazin, e pastaj e shojnë vitën se kanë betër pa besim, kanë betër pa namazë, e kanë humë për udhtimin. U kanë betë diçka ka këbot, pare pavlashme, nga se nuk ka vler asë zene qovë se do të të hudhët namazë ose besimin e allonjën levala. Në këtës provë do të të janë pjesë e këse rrugë, do të i kuptojmë natërshëm dhe ta kuptojmë që parë kërkuat nga ne për baltyra, është një konfirmim, apo rikonfirmim i sinceritetit, i vërtetësi ton dhe kështu duhet të ndodh. Për çdo provë që jemi më të sinqert, më të vërtetë me Allahun e mbajtur dhe çdo sepse po ta kuptojmë si një për krahe nga ana e madhruar për të përmirësuar e juosi një tendencë për dënim dhe devim, ngase po deshja e Allahut na devion dhe dënon nuk do të na foste farë në këtë në këtë rrugë. Okay. Allahun e lutoj, lut zotin, do të kem të qenë vërtet një orë e cilën na shton besimin ton. Inshallah, do të kuptojmë për të dashur herë sërë të ndruar miq. Shkëputëm i këtu dhe përfundojmë orën rreziket në rrugën e Zotit, duke lutur Allah në gjelëshan në rruaj të gjithve në këtë rrugë dhe mirë të kofshim në emisionin e Arshon.